Miluiește-ne pe noi, Dumnezeule, după mare mila Ta! Rugăm uneție, auzi-ne și ne miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Încă ne rugăm pentru binecinstitorii și drept slăvitorii creștini! Doamne, miluiește! Episcopul nostru, Bartolomeu. Doamne miluiește! Doamne miluiește! Doamne miluiește! Încă ne rugăm pentru Părintele nostru, Atanasie, Monahul, și pentru toată obștea noastră cea întru Hristos. Doamne miluiește! ne rugăm pentru mila, viața, pacea, sănătatea, mântuirea, cercetarea, lăsarea și iertarea păcatelor robilor lui Dumnezeu, ai evlavioșilor, închinătorii, ai sfintei mănăstirii acesteia, a dăruitorilor și binefăcătorilor ei și a tuturor părinților și fraților noștri care se nevoiesc în Sfânt muntele acesta. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Încă ne rugăm și pentru frații noștri care sunt în ascultări și pentru toți cei ce ne miluiesc ne-au miluit, ne slujesc și ne-au slujit nouă în sfântă mănăstirea aceasta. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Că milostiv și iubitor de oameni Dumnezeu ești și ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh,